Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Kéfejöncsi okay, vendége Siffer András a lehet Mása politika társ elnöke Jöreget kívánok! Jöreget kívánok! Hát is, az egyik alcímében a sok közül azt mondja, hogy benne van mindazok amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Mi sajátságos beszélgetéseket szoktunk folytatni olyasmit, mint ami a kejfejjancsiba belefér. Mi az, ami most téged foglalkoztat? A jövőt illetően, akár a személyes, akár a politikai jövődet illetően meg fölőrészt aláhúzandó, nem tudom kitalálni ma, Március 11-e van, április 6-án lesz választás, de az április 6-a, az később az leszekben nem biztos, hogy szerepelni fog, mert ugyanolyan hétköznap lesz, mint az összes több. Hát ez, az, amit majd ö, meglátunk, hát, <gül> hű a kérdés, már bocsánat, hát nyilván a választási kampány közepén a, az előttünk álló négy hét, tehát ez szerintem mindenkinek, aki most... kicsit 20 közelebb. Mindenkinek, aki most a verseny pályán van, szerintem alapvetően ez vagy ebből a perspektívából néz minden egyebet. Jó, hát de ugye én ezt a kampányüzemmódot a magam módján mint macska a vizet, vagy mint kutya a vizet le akarom rázni magamról, mert valami olyan gondolkodást akar rám kényszeríteni, amire én nem vagyok hajlandó, de ez a műsor, ha már minden pillanatában rólam szól, van a pillanatok, amikor mégsem, téged milyen üzemmódban helyezett a kampány? A kampányüzemmódban nyilvánvaló, de hát ezt, ezt nem kell ezt utálni. Én az egész politika ellenességet utálom, mert az, hogy milyen a politika minősége, az egy dolog. Na de egy versengőtök partrendszerű demokráciához a kampány üzemmód, az hozzá tartozik. Hogy ez Magyarországon mennyire ideális vagy sem, az meg egy másik kérdés. A kampány ez mire Most kell meggyőzni azt, akit nem sikerült meggyőzni három év és kilenc hónap alatt? Persze, hát én azt gondolom, hogy azért ez úgy működik, és hát nem csak Magyarországon, hanem, hogy úgy mondjam, szerencsésebb sorsú demokráciákban is, hogy a választópolgár, mondom, ott is, ahol egyébként a, hogy mondjam, az állampolgári aktivitás jól nagyobb, mint Magyarország, azért az országos politikai ügyeivel kevésbé intenzíven foglalkozik, mondjuk két választás között. Most igen. De, hát, ez a dolognak ez a természet. De most behozza a -e lemaradását? Meg tudja, mi történt vele az elmúlt három és fél évben? Jó, jönne, lenne, ha, jó lenne, ha így lenne, de egy biztos, hogy a politikára való figyelem, és nem csak Magyarországon, mindenütt, ahol ilyen mediatizált demokráciák működnek, választási kampányban, választás megelőző időszakban nagyobb. Tehát ez, ez természetes. Ar arról lehetne itt beszélni, persze, hogy hogy Két választás között is azért egy, egy szerencsésebb társadalomban a közügyei azért foglalkoztatják a, az embereket. Mi miért nem vagyunk szerencsésebb társadalom? Hát ennek nyilván megvannak az elég mély társadalmi okai, amit én bár nagyon kézenfeküre lenne, még se ennek sem az elmúlt 20, sem az elmúlt 70 évre. Szerintem ennek vannak évszázados gyökerei, hogy, hogy, hogy miért nem. És akkor ezekkel a gyökerekkel mi az? Szóval gyökerek vannak, és ezek nagyon lassan és türelmesen lehet talán változtatni. Mi a tétje ennek a 2014-es választásnak? Van-e egyáltalán tétje, vagy teljesen hülye fogalmazásban <gül> minden napnak van tétje? Minden választásnak nyilván van valamilyen tétje. Én azt látom, hogy a legnagyobb tétje most ennek az április 6 választásnak az, hogy egyáltalán a remény fennmarad e arra, hogy ezt a ö, cirkuszt, amit itt látunk délelőtti délutani dél műszakban 25 éve, ami gyakorlatilag arról szól, hogy a Paravának mögül különböző oligarchák és egyéb gazdasági megfejtők. De most ugyan, oligarchákról a beszélünk, akikről beszélek Ukrajna kapcsán? Hát szerintem hát nyilván nem ugyanolyan, de hasonlót a szerkezetében, hasonló persze. Az oligarchikus társadalom Magyarországon mióta alakult ki? Vagy alakul ki. ennek volt egy újjászerveződés a rendszerváltás után, nem is azonnal, tehát azért ez mondjuk az első egy-két ciklusban talán nem volt ennyire tiszta, na de Azért, hogyha visszatekintünk akár a 20. századi, tehát a kommunista rendszert megelőző magyar történelemre, vagy akár a 19. század másik felére, azért ennek megvoltak a, a hagyományai. De az oligarchikus társadalom az olyan, mint a földesurak? Hát nem feltétlenül földről szól már csak a történet. Én ezt értem, de hát a, a 19. Oligarchikus, vagy az oligarchikus. A 18. századért akkor földesurak voltak. Jó, hát azóta meg megváltozott a társadalom. De azt kérdezem, történet, hogy annak a megfelelője. De hát hasonló, tehát arról van szó, hogy az, aki vagyonos a vagyonára alapú, alapítva gyakorlatilag a szabályozókat vásárolja, illetve meghatározó befolyást gyakorol a politikára is fordítva. A politika beleszól abba, hogy, hogy kik a gazdasági potentátok. Ez az árnyék kormányt, vagy ezt az árnyék parlamentet te egyébként véled látni a hétköznapokban? Hát konkrétan szemesfülten olyan voltam olyasminek, hogy mondjuk a egyik ilyen dohánytörvénynél, hogy a lobby szervezet laptopon beküldi a törvényjavaslatot, amiből bőlött perc múlva a törvény lesz. És ilyenkor mit csinál egy Hát megpróbálunk ott kiabálni ilyenkor. Hát nem betűnően szólaltam fel a legtöbbször. Mi a hatás? Hát a hatá e eleinte élt nem egy olyan naív képzet, hogy ott azért jobb lelkiismeretre lehet téríteni a szavazógépezet néhány elemét, vagy, vagy akár a beterjesztők elszígyelik magukat. Hát aztán rájöttem arra, hogy ez naivitás. Akkor is azért annyi hatása van, hogy sajtuntévé közvetítésen keresztül azért az emberek figyelmét, pontosan azért, hogy a viszonyok ne legyenek örök változatlanok, változtathatlanok, föl lehet hívni. És fölhívtad? Föl, hát. Tudom, És mi lett? A... Hát, most erre... Viccesen mondhatnám, hogy meglátjuk majd április 6-án. Szerintem azért jó néhány olyan ö, történés volt az elmúlt két-három évből, amire az LMP frakció hívta fel a választók figyelmét, hogy aztán ez mennyiben indukál mélyebb változásokat, ez nyilván sok minden egyébkéntől függ. Elmeséled hatázi Ákos leigazolását? Elmesélett hat házi ásnak. Azért van hát nincs közsebben nagy sztori. Nem is gondolom. Ugye, hát a normális történt... dolog az, hogy hat ákos neve, az úgy van a fejemben, hogy van előttem 54.112 papír, de az ő papírja nem is az ő nevét tudom. Tehát időnként a saját rokonaim nevét nem tudom, de hat ákos neve az belém vésődött. Ez normális? Hát szerintem az normális, hogyha egy társadalomban vannak bátor emberek, akik nem nem úsznak együtt az árral, hanem szembe mennek és kiállnak a, akár az egzisztenciájukat is veszélyeztetve az igazságért, hogy ezeknek az embereknek bevéssődik a neve, szerintem ez teljesen rendben van. Szóval az ő leigazolás a Annyi, hogy tulajdonképpen, ha jól emlékszem, e, akkor először talán ő is ők keresett meg, vagy egész egyszerűen csak az interjúit olvastam, ahol méltatóan szólt rólunk, és... És akkor valamikor nyáron egyszer leültünk. Ez a trafik története volt. Igen, igen. Tehát a trafik után, amit ő kirobbantott a Szexszerdon, aztán készállt a Fideszből, adta az interjúkat, ahol egyen professzor úrral is rólunk is méltatóan emlékezett meg. És ha jól emlékszem, talán ő keresett meg, tehát mondom, erre már nem esküszöm meg, arra emlékszem, hogy valamikor itt a Pesten nyáron leültünk. És mennyi idő kell ahhoz, hogy leigazoljad? nem mondod neki azt, hogy a Fideszből való kilépés után nem parlamenti Volt szabály... ilyen, hát valamikor júliusban jutunk le először beszélgetni, és ö, a talán a november végi kongresszusunk körül álltunk ki a nyilvánosság elé közösen. Mi kell az, hogy valaki ellenpőtök legyen? Hú, egy bar bonyolult rendszerünk, most lehet, hogy fejből biztosatok <laughs> mert... Nem te vagy a társadalom? Hát ja, de az alapszabályunk az... Ö, Hát kb. mint egy ilyen 300 módosításnál átesett perrendtartás úgy néz ki. Ö, hát azt kell, hogy segítő tag legyen már, azt hiszem, három hónapja. Lehet, hogy egy, nem tudom. Tehát ez, ez az, amivel mostan bajban vagyok. A hatházi volt? A hatházi nem pártok. Jelölt? Uh -huh. Nem pártok. Tehát jelöltjeinknek nagyjából harmada nem tagja a pártnak. Szimpatizás? Persze. Az mit most visszakérdeztetnénk, hogy miért mit jelent az, hogy mondjuk Balogh Zoltán szimpatizáns, ugye, aki szintén nem tagja a Fidesznek. Szimpatizáns Balogh azt Balogh Zoltán nem érdekel. Jó, hát csak mondom, hogy ez nem egyedülálló, mely ilyen, ilyen Nem is, is úgy van. Ö, A szimpatizáns ebben az esetben azt jelenti, hogy fel tudja vállalni a az, az aktuális Ő csak arra hogy aztán későbbi helyet. problémák lehetnek hiszen más szabályi vannak az lmp nek és akkor ha ő nem LMP tag akkor a vele kapcsolatos magatartási szabályokat, hogyha azokat áthágja nehezebb szankcionálni vagy nehezebb Jó, hát, Némi önilvóniával mondhatnám azt hogy itt az elmúlt öt évben hogyha valaki belül hágja át a játékszabályokat, azt is nehéz volt szankcionálni de hát komolyra folyítva a szót, euh, szerintem kellő emelkedettséggel, intelligenciával ezek a helyzetek kezelhetők. Hány tagja van az ellenpél? Nagyjából egy olyan 7 800. A mostani frakcióból minden kitag? Nem. Nem, tehát a Ercséi a pártból kilépett nagyjából itt a frakció szakadás környékén. Igen, de korábban az volt. Igen, és hát a vágógából ő pedig, pedig most január elején. De korábban ő is az volt. Ő is az volt, de volt olyan is, ha például a Bandi, ami képviselő volt, ő soha nem volt pártok. kukoréli Bandi betöltötte azt a szerepet, amit neki szántatok, akkor, amikor befogadtátok ő... Szerintem abszolút teljes mértékben. Ő is én most majd egy könyvet használok. Ma meg is jelenti, igen? igen, igen, igen. Országházi divatok, vagy valami ilyesmit, tehát így A A volt annak idején, aki elment, beöltözött munkás. De hát beöltözött, eztán... de a Bandi nem öltözött be. Hát ő, ő az volt, az maradt, aki ott is. Delegör Sifeladulás, ez mennyire van komolyan véve, vagy mennyire szórakozás a telezésed a politikában. Hát De szóra... Ugye ránézésre úgy nézel ki, mint akinek nem szórakozás. Hát persze sz sz sz sz szórakozzon az ember mással, vagy hogy mondjam szó. Szóval, valaki ebbe beleszáll, azt vagy komolyan veszi, vagy hogy. Ennyi. Az más kérdés, az más kérdés, hogy, a, hogy bizonyos szerepeket, meg külsőségeket mennyire vesz komolyan valaki. De magában a feladatot, azt, amit így rám értek, azt vagy komolyan veszi, vagy hagyja abba. Én pontosan tudom azt, hogy én mit akarok, és azt is pontosan tudom, hogy miért kerültem a médiának arra a területére, ahol vagyok. Köztünk van néhány év különbség, és nem biztos, hogy minden analogia útján megoldható. Te most az lmp ben ott, ahol vagytok a parlamenten és Magyarországon, ott a helyeden vagy. Egyelőre úgy látom, hogy igen, ha nem, akkor szólok. Mi a cél? Hát a cél nyilván, a... Én magamból, magunkból tudok kiindulni, a cél nyilván az, hogyha az ember pártot csinál, pártban politizál, hogy elő-utóbb az a párta az olyan súlyra tegyen szert, hogy a saját víziója mentén át tudja alakítani a külső környezetet szerintem a történet az általában most nem csak Magyarországon Ezt lesz, a jogából, állag, ez, ez, ez, ezen először. az úton hol tartotok, vagy tartoz? hát eléggé az elején, sőt úgy is fogalmazhatnék, hogy picit vissza lettünk parancsolva legalábbis a 2010-es rajtkőre a kettivállásokon? hát nem önmagában, hát az egész ő, cirkusz, amit itt folyt, az ez cirkusz, vagy ez az evolúciós folyamat része? Az ember azt gondolna, hogy ez az evolúciós, evolúciós folyamat, folyamat, az, folyamat az cirkuszokon keresztül megy előre Érted, de abban az ember nem a cirkusz nézi, hanem az evolúciós folyamatot, függetlenül attól, hogy a cirkusz az egy eszköz a fejlődéséhez, Vagy vissza fejlődéseihez. Persze, higgadtan az evolúciós folyamatot látja, persze. Az olyan, mint egy baráti társaságban, akik e, úgy döntenek, hogy elmennek, és akkor az ember árulónak tartja őket, mert nem ugyanazokat az eszközöket, e, és nem ugyanazokat a célokat vallják, mint amit eredetileg e, Nem. <kül> Tehát, ezért sokan, sokféle helyről már elmentek, és vannak akár szomszédországok is. De ez most a te életed? Vannak szomszédországok is, és gondolok Romániára, hogy teljesen bevett az, hogy időnként átülnek, visszaülnek, csereberélődnek pártok, frakciók, frakciórészek. Tehát magában az, hogy valaki elmegy, és mást hajón kíván tovább bevezni, ez szerintem nem ördögtől való is, nem is feltétlenül árulás. Uh, a, itt a milyenségeken van szerintem a hangsúly. Tehát, hogy ezt hogyan, hogyan teszik meg, illetve mennyire koherens a későbbi út azzal, amiért egyáltalán belevágtunk ebbe a történetbe, illetve hát még egy valami, hogy szerintem, hogyha valaki konfliktusba kerül másokkal egy párton belül, akkor nem csak az létezik, hogy akkor most megyek és behúzom fülem farkam, és követem a párt irányvonalát, vagy pedig elmegyek egy másik pártba, az is egy opció, hogy kiszállok a politikából. Még ez volt egy itinerre, de ahhoz, hogy vagyok, hogy kell csinálni? Remélem, hogy igen. És benne van a folytatás is? Hogy a folytatás, hogy kell csinálni? Hát erről is azt mondani, hogy remélem, Jó, hogy igen. Azt mondod, hogy visszaléptetek a 2010-es mezőre, mint valami gazdálkodj okosamba, vagy ja. eh, kinevet a végénben, ahol... Tesek? Ja, így van. Um, és most 2014-ben a 2010-es pozíció, az mit jelent? Mire teszi alkalmassá, vagy mire nem? Hát arra teszi alkalmassá az LNP-t, hogy a reményét föntartsa annak, hogy lehet tisztességesen politizálni, és lehet nélkül politizálni Magyarországon. Ugye te azok közé tartozol, de utas is vissza, én ezt rosszul látom, aki azt mondja, hogy van olyan, hogy elvi kérdés. Sőt, szerintem a politikában csak ilyen van. Ebből a szempontból akár szövetkezhetnénk is, függet hogy én nem vagyok politikus, de... <gül> Láthatom módon ez rajtunk kívül nagyon sokaknak, kifelé legalábbis nem fontos. Befelé pedig azt nem látják az emberek, hogy nem tapasztalhatók. Szerintem is. meg hosszú távon fontos. Tehát persze, tehát a... Most, most mondok akkor egy nagyon közvetlen és friss példát, hogy tegnap ment a mentelmi Bizottságon ez a hajcihő, ugye a Simon ügy miatt. Na most az persze, hogy a Simon megérésült... A szocialista párt is megéri a pénzét, erről órákat lehetne beszélni, meg moralizálni, meg minden. De az, hogy ott a fideszes és jobbikos taktársaim teljesen nyilvánvalóan kampány célzatból, állásfoglalásba öntik azt, hogy hát fölmerül a gyanú, hogy szocialista párt pénzt tárolnak azon a Bécs, bizonyos Bécsi bank számlán. Egy kicsit kinyílt a bicska a zsebembe, és nyilván a népszerű, most csak válaszoljak a kérdésedre, Uh, nyilván, ha nem elvi kérdést csinálok a dologból, hanem azt nézem, hogy pillanatnyilag milyen épszerű, hát akkor beszállok én is a buliba, ugráljunk együtt ugye a szocialisták hulláján. mi a az, az ugrálás, mert utána mutattak a híradóban egy ilyen, tudom, amerikai diák ünnepséget, vagy színházi rendezvényt, <gül> ahol beszakadt a gyerekek alatt. A jó színpad. szóval, hogy, hogy még már egy kicsit bennük a kést, Csak én meg azt gondolom, hogy bármennyire kampány van, és bármennyire versenyzünk, és, és mindenki mindenkinek farkosa, Azért igen, van valami. Ja, akkor húzós ezt a fiókot, miről szól a Simon történet? most? honnért ugyan, nem bőszül, nem szólhatós. Ja, mármint, ne, de, hogy nem. Hát szerintem az igazi kérdés az nem az, hogy most a Simon kinek a pénzét tárolta. Én most, hogyha tippelném ki, tehát most o -o. nem politikusként, nem rádióban is egy kocsmában, nem tudom, beszélgetnénk, azt mondanám, hogy ez valószínűleg nem a szocialisták pénze, hanem ő maga seftelt. Tehát ez a. Visszauginiai, meg én nem tudom, milyen útlevél és egyebek eléggé elég de Várjál, de szerintem az igazi dolog nem, és ezt próbáltam ott a fideszes és jobbikos kollégáknak is elmagyarázni, hogy azért ö, a saját méltóságunkat őrizzük már meg. A szocialistáknak van elég bajuk, szerintem így is, függetlenül attól, hogy az a pénz az kié. tudnék azért azzal elszámolni, hogy a praktikusan egy köztörvényes bűnöző az második ember lehet, rá lehet szabadítani a köztársaság kormányára államtitkárként, azért az nem semmi lássuk be. Hát szerintem azért a szocialista pártnak azzal önmagában van mit elszámolni, hogy ilyen Cuslágok meg Simon Gáborok, azok ö, hogy a vérbe csinálhattak a karriert úgy, hogy azért jegyzem meg sem Simongábor, sem Cuslág János nem a szocialista párton belüli népakarat váltotta le, vagy nem jelölte újra. Azért maradjunk ennyibe. Ö, meg még egy dolog nekem itt eszembe jutott tegnap, hogy Direkt utána ezért biztosan perverzió, még a parlamenti jegyzőkönyve utána is olvastam egy tavaly tavaszi mentelmi vitának, ahol egy ilyen teljesen pimp magánokirat hamisítás gyanújával kikérték Simon Gábort a legfővényész. És ott volt ez a beszéd, ott azt hiszem talán még én is bekiabáltam, hogy elkezdtek ott arénázni a szoci, hogy itt egyszer izé politikai leszámoláson, és Pólt Péter ráülte a Fidesz a szocialistákra is. Hát a Simon Gábor is ott mondott egy olyan beszédet, hogy az emberek majdnem könyvben a szeme, és ma azokat az idézeteket visszaolvasom, és tényleg a, a bicska nyílik ki. És közben pedig azt látjuk, hogy természetesen elszámoltatás ugyanúgy nem történt 2010 után, ahogyan nem történt 2002 után, sem, meg 1990 után sem. Elszámoltatás a milyen ért, ért, értelemről? Az, hogyha visszanézed a történetet mondjuk a 88-89-ig, amikor úgy elindult a rendszerváltás, uh -huh. az aktuális ellenzék folyamatosan fölplankolt, eléggé jól argumentálva, hogy úgy mondjam, különböző ügyeket az aktuális hatalmon lévőkről. Más nem mondjak, hogyha a múlt homályából leporoljuk mondjuk a Cinegel-Ajós építését, hogyha még valaki emlékszik rá, 89 végén ez volt a sláger téma, ott még az utolsó Komcsai Parlamentben, ahol talán még valami vizsgálóbizottságot is szerveztek. Megalakult itt a Bokorimre nevű kiugrott ezredesek könyvét is. Igen. Utána megalakult az új parlament, stb. stb. Hallott, nem most nem a sortüzekről beszélek, hallottunk arról, hogy a 80-as években Ö, sorozatban visszaéléseket elkövető kommunista párt funkcionáriusokkal mi lett? Semmi nem lett. Semmi nem lett. 94-es kampány előtt mennyit hallottunk kiabálni mondjuk a szocialisták részéről a Matáv privatizáció vagy a alapítvány kapcsán? Karta tüntetések egyik fő témája volt az utóbbi, ugye? Történt valami 94 után? Nem történt. 98 előtt nem attól volt hangos a fideszes média, hogy ugye zsurki volt a gyár és egyebek? Történt? Nem történt semmi. 2002-es kampány előtt kim volt a lopstop tábla, a ment, ugye, az Országi Más Központ, meg a piskos 12. Piszkos 12, 12 szerződéséért mi most Lengyel Szilviával pereskedünk. De nyolc év nem volt elég, hogy előkaparják ezeket, és, és megnézzék, hogy mi újság van. És ugyanígy a kormányzati negyed, meg a Margit Híd felújítás, négyes metró, mi egyebek kapcsán tisztában láttunk, mint 2010 ben a fenéket. De ezért mondjuk mi azt, hogy az egész disznulat ki kéne takarítani. Hogyan? Hát, úgy, hogy az emberek végre arra rádöbbennek, ha nem most akkor a következő körben, hogy, hogy csúnya meg vannak vezetve. Tehát hogy itt a politika nem arról szólt, hogy egyébként kinek milyen ideái vannak, ki milyen elvek szerint szeretné berendezni ezt az országot, hanem arról szólt, hogy ment a mesterséges hisztériagyártással, kommunistázással, fasisztázással, és közben ki lehetett rámolni. És hogy csinálsz az akkor, hogyha Csá Tamás dalával vagy bereményigéz a szövegével az jön át, hogy ez egy ilyen eszpresszó? De ebben nem lehet beletörődni. Az egy másik hát de, bocsán, én, de Szóval erről már itt műsoron kívül is azt szemét váltottunk pár szót már, mint előtte. Szóval, hogy... Számra, ha már itt elvikérdéseket az egy elvikérdés, nem lehet beletülődni. Azt kell felismerni, hogy az, hogy ez az eszpresszum milyen, ez uh, rajtunk múlik. Tökéletesen nem vendégek vagyunk. Ben, teljesen igazad van, csak. Um... Igen. És akik bennünket hallgatnak, azok nem azt mondják, mint amit a Gyurcsán szokott mondani, egy lári fárja persze könnyű ezt mondani, de a megélhetés is, hogy a hétköznapok gondja, nyüge, de mindazt. De akkor csinálni. Ne. Az azt, e jó, e azt e e Nem fog felvitatkozni, te ugye egyelőre egy nem gyermekes pali vagy. Igen. De te azt látod, hogy az emberek otthon egyébként ebben a szellemben nevelik a gyereküket. Tehát, ahogy az a népmesében is van, és aztán az iskolában is azt mondják, hogy hát, <coughs> ha ne is rúgass ki magad, meg nem kell állod az osztályzőnkkel szembe. Hidd, hidd el, hogy ismerem. De azt kérdő, hogy ennek megfelelően, mert Tudom, ez egy fontos dolog. Tudom, és akinek nincs gyereke, az, De, is ott ott trip, az is ezen a trippen van ebben az országban. Pontosan erről kezdtünk el most itt a beszélgetés elején beszélgetni, hogy erre mondom azt, hogy ez véletlenül egy legalább évszázados, hanem két évszázados beidegződés Magyarországon, az emberek alapvetően arra szocializálódtak, hogy az egyéni túlélést azt hogy lehet megtervezni. De nézzük meg, hogy más. E, ebben biztosan nincs igazad. Nem, biztos, nem, nem, nem, nem, nem e e ezt ugyanis meg, megélik, és utána már ne ezt nem tervezik, ezt elszenvedik. Nem. szóval, figyelj Ez nincs betervezve a... az ember életében, hogy egyszer lesz a... egy Hogy mondjam, az is a, az igazság egyik serpenyőjében persze ott van az, hogy e van megfélemlítés jó néhány helyen Magyarországon, ma is, és... E Ráadásul az elmúlt négy év pontosan az elbizonytalanításról szólt, tehát hogy lehet kiverni azokat a cölöpöket, amik azért a mindennapi életnek valamilyen biztonságot nyújtottak. Magyarul, hát ugye a jelenlegi rezsimben senki nem érezheti a vagyonát biztonságban, mert jön egy isteni sugallat, mondjuk a miniszterelnök részéről, és akkor holnaptól arra jön egy kétharmados törvény, hogy ezt mi veszük el. így egyébként látod egy CT-n, egy nem létező CT-n Orbán Viktor elkismeretét? Biztos van, de nem annyira pszichológizálom. De szóval... nem az, hogy... De azt, hogy... Hogy fejezd, hát hogy... ez van a mérleg egyik serpenyőjében, hogy igen, van, van bizonyos fenyegetettség. És legalább annyiszor látom, és az a vicc, hogy nem csak most 2013-14-ben, amikor jelölteket, aktivistákat kerestünk a 106 körzetben, hanem majd 2009-ben, amikor ugye, Bajnai Gordon volt a miniszterelnök, Tom volt a demokrácia Magyarországon, ugyanazokat a mondatokat hallottam, hogy félünk, és inkább nem vállalunk politikai szerepet. Ugye? Ö, és azt kéne inkább, tehát azzal kéne előbb-utóbb szembesülni, hogy a végtelenségig a valós, vagy éppen nagyon sokszor hipotetikus félelmek által vezéreltetve nem lehet normális életet élni. Meg kell nézni, hogy kiev Bécsig, vagy nem tudom, Tripolitól más országokban az emberek adott esetben kőkemény kockázatokat vállalnak. Nem az, hogy esetleg megharagszik a főnök, és akkor lehet, hogy ki leszek rúgva, hanem konkrétan adott esetben az életüket kockáztatva kiállnak azért, hogyha elviselhetetlen számukra a létezés. Te látod magadat a barikádokon? Hát volt már, hogy láttam, persze. Én nem folytatjuk. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Oké, okay, Féjáncs Mennyire fontos dolog az, hogy az ember ezt a küzdelmet, az elvi kérdéseknek, aztán a gyakorlatban való folytatódása kedvéért a parlamentben vívhassa meg? hogy az ember parlamenti párt maradhasson? Hát ahhoz hogy, uh, közös... vagy magad a... ahhoz, hogy egy politikai közösség vagy egy politikus valóra tudja váltani a céljait és a saját morális elvei mentén tudja alakítani az ország sorsát, ahhoz nyilvánvalóan hát, nélkül. Valamelyik interjútban van. mondtad itt, vagy a narancsban, vagy a heti válaszban, hogy most is nehezen mondod azt, hogy politikus, ja. tehát foglalkozásként. Ja, a... az így van. De most, hogy megkérdezik tőlem, hogy magán, akármiben foglalkozásomat, akkor nekem kapásból az ugrik be, hogy ügyvéd. Látod-e magadat országgyűlési politikusként 2014. április 6-a után, és látod-e magadat nem parlamenti politikusként 2014. április 6 után? Mind a kettőt látom. Azzal együtt, hogy a felől semmiféle kétségem nincsen, hogy hogy nem azt, hogy bekerülünk, hanem, hogy akár túl is fogjuk szárnyolni a tízes eredményt, viszont nekem ez semmiféle egzisztences görcsöt nem okoz. Nem. Egész pontosan most, nem az, hogy most látom-e magamat, én folyamatosan az elmúlt négy évben láttam magamat úgy is, hogy nem vagyok képviselő. Megmaradná politikusnak? Azott esetben igen. Mi olyan adott esetben? Ha például kap elég szavazatot az ember, ilyen apróságok. <gül> de parlamenten kívüli erőként megmaradnál a politikusnak. Én nem gondolkodom ebben, hogy parlamenten kívüli erő leszünk. De ezt értem, de én nem ezt kérdeztem. Nem? Azt kérdezem, hogy, hogy megmaradná le annak. De politika nyilvánvalóan mindig fog érdekelni. Te ezt nem tanítod, te ez egyébként, a hétköznapi életben nincs benne. Nem küzdenél azért, hogy visszakerül. De, mondom még egyszer, nekem Én most ilyen szcenáriók nincsenek a fejemben. Én ezt értem. Hon, ennyi. Tehát ez, ez nem egy forgatókönyv kérdése, hát az ember tisztában van azzal, azzal. Tehát ez a többszörös ilyen hipotetikus kérdés fogalmam nincsen. Ez azért nagyon furcsa vagy nem furcsa, mert politikusok ugye ilyen szituációban azt követlenül, hogy politikusokkal válnak, azt követően ilyen, ilyen területen nem kérdezhetők. Tehát megkötik magukat és azt mondja, hogy sikerülni fog, és aztán egy bizonyos időpont után lehet szembesíteni őket azzal, amit korábban mondtak, de ennek a jelentősége nem akkora. Az én esetem az sokkal egyszerűbb, ha én nem vagyok ö, egy... Rádióban akkor felhívhatom fél nyolc után öt pénteken a Navracsics csivart, hogy beszélgessünk, kicse való valószínűsége annak, bár múltkor azt mondta, hogy akkor szívesen beszélget velem, de szerintem az meri udvariasság volt, annak semmiféle alapja nincsen, hogy ezzel egy beszéljen. Mennyire bukott meg, nem bukott meg az új választási törvény, amelyel kapcsolatban egyébként szóval, hogy azt is látja az ember, hogy lila gőzük nincs az embereknek azzal kapcsolatban, ami most zajlik. Hát e... már most egy olyan van, pedig még nincs is április 6-a. Az ajánlási rendszer. Mert itt az ajánlási rendszerrel vannak gondok. Ugye mi ekésztük rendesen az egész kopogtató cédulat gyűjtést, de az a helyzet, hogyha ott például az elmúlt 20-25 évben egyszerűen csak annyit tettek volna, hogy egy külön azonosítóval ellátják az értesítőt és a magát a kopogtató cédulát, az ajánlós szervényt már kevesebb visszélés lett volna szerintem ez így ebben a formájában iszonyatos visszaélésekre ad lehetőséget és még csak azt sem mondanám hogy ez politikailag a parlamenti pártok közül bárkinek hasznos lenne Ugye arról van szó, ha jól értem hogy egy ember akárhány pártnak nem el. ezzel nem, tehát az, hogy az emberek többet ajánlhatnak ezt mi üdvözöltük is tehát az, hogy a másodlagos preferenciákat vagy akár a taktikai szavazásokat valamilyen módon érvényesíteni, kifejezni tudja egy honpolgár ez lesz. jó, ez jó de akkor hol a határ? Na most épp ez az, hogy ami itt a problematikus, hogy vég nélkül lehet ajánlani. Tehát, hogy e, itt meg kellett volna háromnál ötnél, tehát, tehát az egész egyszerűen nem reális, hogy valaki ténylegesen, nem tudom, 8-10 szervezetet akarna ajánlani. Tehát ilyen nincs. Valószínűleg sokat tudnánk kimutatni olyat, aki ezt megtette? Vélhetően igen, de hát erre, nincs, erre tényleg nincsen rendszer, és a magyar államigazgatás. Például arra sem felkészült, most nem csak a választási szervekről beszélek, hogy az aláírásokat ö, tudja ö, ellenőrizni azoknak a hitelességét. Így aztán az, hogy annyi párt kapott, hány szavazat kellett ahhoz, hogy... Hát 500 érvényes. 500 érvényes. <coughs> de az, de az, az egyénekre vonatkozott. nem? Mm. És, a, és a pártokra? De hát az ebből épül fel, tehát egy párt akkor állít listát, hogyha meghatározott számú megyében e, van összesen 27 jelöltje, és 27, tehát is egy jelölt pedig abból attól lesz, hogy van 500 érvényes ajánlás. Tehát ennyiben a szerkezete a választási rendszernek nem változott meg, tehát az egyéni körzetekre épül egy, egy úgynevezett vegyes rendszer. Az, hogy végül is a választási cédulára kerülő pártoknak a száma az úgy változott egyik, vagy változik naponta, mint ha az ember változik, hogy időben a barométerrel nézne, annak mi az oka? Hát az, hogy most futottak végig a jogorvoslatok, illetve az a Nemzeti Választási Bizottság döntései, szerintem a tegnapi naptól már nem fog változni. Így aztán tudjuk, hogy hány szervezet? Hát 18. Hát 18 a... 18 a Mondom, itt, itt az igazi gond az, hogy ezek között vannak olyan szervezetek, akik semmiféle életjelenséget nem mutattak, a politikai céljaikról semmit nem tudunk, a vezetőikről semmit nem tudunk. Um, mi lesz velük? Vagy mi van velük? Hát kapnak jó sok pénzt. Tehát Ugye. itt ez a gond, és hogyha megnézzük, olyanok szálltak el viszont az ajánlásgyűjtési rendszeren, akik, mint a 4K. Mint a 4K vagy az élőlánc, akik ezt tisztességesen csinálták. Vannak valott politikai céljaik, és hát a vezetőiket is lehet ismerni. Uh, ugye az egyének elszámoltatása az szigorúbb, a pártoké az kevésbé szigorú. Ez most egy ablakon kidobott pénz, vagy ezt azért nem lehet mondani? Hát ez megint olyan, hogy én még csak nem is feltétlen szándékos. lehet Én hallom, lehet hogy ételeznek. maga az átutalás az automatikus. Igen, de hát nem, nem is, el, a pártokat is elszámoltatják utána. Tehát azért ez nem így van, hogy a párt szabadon költeti bármire a pénzt. De például ott van egy egyenlőtlenség, hogy az egyéni jelöltnek az egyéni jelölti támogatást vissza kell fizetni, ugye nem ért el kétszázalékot. Viszont, hogyha valamelyik ilyen uli szervezet történetesen kap száz szavazatot, vagy harmincat, negyvenet, mert ez bőven benne van a pakliban, a kutya nem ismeri őket, nem kell visszafizetni azt a pár millió forintot. Tehát itt, itt van egy egyenlőtlenség, és hanem nem csak, tehát itt sok minden kijött most, hogy ezt az egész választási eljárási törvényt is ilyen kapkodva ötletelve rögtönözve dobta össze a Fidesz. De te látod azt a szándékot, ami arra való, hogy hogyan kavarják meg az embereket és annak az eredménye ez, vagy ez merő hanyagság? Volt, volt kavarási szándék, az egész biztos, de itt jó néhány dolog szerintem már ezen túlnőtt. Tehát a Fidesznek mint aktuális kormánypártnak az nyilván nem érdekel, hogy az emberek arról csámcsogjanak, hogy a miközben élkülzünk, szegénység van, nincs pénz erre, arra, amara, közben a kormány megadja a százmilliókat mindenféle ilyen jö, de hát ö, Feltételezem, hogy ez egy kormánypártnak nem lehet jö, az A Nemzeti életed. Választási Iroda akár működésképtelen is válhat, hiszen majd az országgyűlési választásokon ennek az irodának az eljárásához minimum a tagok felekel. És az, hogy ezeknek az, az a bizottság. Igen, a bizottság igen. Elnézést. E <coughs> hogy, és hogy a ezeknek az ulibuli vagy nem ulibuli buli szervezeteknek lesz ott -e delegáltja, azt nem lehet tudni az egész. E hát ez is erre speciál -e ellenzékből már figyelmeztettük a kormánypártot a választási törvény tárgyalásánál, hogy a szavazatszámlók bizottságok, illetve a választási bizottság munkája meg lesz bénítva. És ezt már most lehet látni, hogy ez így lesz. Hát legalábbis a félelem az ott van. <gül> a szavazatszávaló bizottságban hogyan kéne jelen lenni? -e hát az, ezet... hogy minden jelölt két ember delegálhat. Mi adott esetben horrorisztikus szám. És hogyan fog akkor... Tehát akkor... Ez egy jó kérdés. Tehát ne. tényleg nem lehet tudni? Ne. ne. Tehát lesznek olyan szavazatszávaló bizottság, nem fognak beférni a terembe? Ennek azért a valószínűség, tehát az csökkenti, hogy kisebb szervezetek Mindenhova nem képesek két embert delegálni, de ez még az is problémát fog okozni. És szerintem lehet, hogy a nagyobb szervezetek sem mindenhova két embert fognak delegálni. Az, hogy ez tesztüzemmódban működik három héttel a választások, ez <gül> az normális? Hát, ha van egy új választási rendszer, akkor nyilvánvalóan az normális, hogy van egy tesztüzemmód. Tehát ezt bizonyos szinten nem lehet megsporolni, az nem normális. A választási törvény épp úgy, mint rengeteg adójogszabály, és rolhatom tovább, rögtönözések, ötletelések, pillanatnyi hatalmi érdekek alapján lett összetákolva, tehát, hogy úgy tolták be ezt a törvényt is, hogy nem modellezték le előre, hogy milyen hatásai lehetnek. Hát erre mondom, hogy egyfelől persze volt a Fideszbe kavarási szándék, hát mikor nem volt, viszont... Az, hogy ilyen anomáliák vannak, szerintem ez nem szándékolt, ez egy toldozott-foldozott rögtönzésekkel kialakított rendszernek a törv, törvényszerű következménye. Van is -e kismerfordulás a Fidesznek, vagy azt mondják, hogy ez így van, jól, ahogy van? Hát azt feltételezni tudom, hogy lehet, hogy néhány szakpolitikusnak van. Nehéz volt-e az lnp felállítani a teljes listát? Mármint a 166? Aha. Hát ez nem volt egyszerű, tehát azt így bevallom férfiasan, viszont az egy, egy felelmelő érzés volt, nem csak az, hogy a végén bejelentettük, hogy áll mind a százszat, hanem <coughs> ez a két hét, és főleg az utolsó három-négy-öt nap, az a 2010-es választási kampányt idézte, hogy itt ilyen szabad csapatokkal szálltuk meg a úgymond billegő körzeteket. Ez egy hihetetlen, hogy mondjam, közösségteremtője. A billegő körzetnek, mint nevezünk? Hát ahol nehezen jött össze, mert nem is nagyon volt ott múltunk, és... De egy, tehát így, így nem nagyon működött a történet. Ott át kellett dobni csapatokat Pestről, meg, a, meg az Erősség megyékből. Az a pénz, ami ezzel jár, az az LNP életében fontos pénz? Gondolom végül. Hát a választási fontos, mert mi ilyen üzleti támogatásokat nem kapunk, nem is akarunk. Ugye erről részletesebben van szó, a narancs interjúban azt most nem venném elő. De végül is ezúgyben sikerült nektek be bizonyítani, hogy lehet más a politika, hogy a pénzügyi bázist az ember hogyan teremti meg, mert hát ahogy a többiek pénzből élnek, itt is se tudjátok azt nélkülözni. Mi állami, tehát a döntő része nekünk a büdzsének az állami támogatás. Maga a kampányban sem fel felennél többet. Hát az, hogy itt tagok, tehát házunk belül <kül> beadunk pénzeket, tehát a tagdíjon felül, Ö, és egyébként hébe-hóba érkeznek ilyen százezres millió, egy-két milliós tételek, de hát ez elenyésző a kampányvolumenéhez képest? Kicsit közelebb húznád a mikrofont a siffer úrhoz, mert időnként eltűnik a hagyja. Hogy az a médiarendszer, amely támogatja, nem támogatja most ezt a választást, ennek a jelentősége mekkora? De egy mediatizált demokráciában a médiarendszernek a jelentősége nagy. Nyilván. Ez a mediatizált társadalom? Persze. Hol van az a küszöbb, ahonnan kezdve azt mondjuk, hogy egy társadalom mediatizál. Szerintem a társadalom tudományok azok nem olyanok, mint a természettudományok. Most akkor mondok egy mértékegységet, és akkor innentől ez van, onnantól az van. De egy ilyen ráérzésre működik. Mert szerintem ott, ahol a, az elektronikus médián keresztül közvetítődik üzenet arról, hogy mi történik körülöttem, az mediatizált. Tehát... Kevésbé, hogy úgy mondjam, az agórák töltenek be nagy súlyt az ember politikai véleményének a formálásában. Fejlett nyugaton ragyogóan és nagy számban működnek internetes rádiók Magyarországra, ez nem jellemző, amelyek voltak, azok is vagy határidős működésűek, vagy bedöltek. Ennek vajon mi azokra? Hát nyilván részben technikai, részben meg a politikai kultúra, Fejlettsége, fejletlensége. De az, hogy hallgató sincs annyi, amennyi egyébként feltartanak. Ez az, hogy Magyarország a technikai kultúra tekintetében, hát azért nem ott van, mint mondjuk. Nem is azt mondom, hogy az Egyesült Államok, de mondjuk Skandinávia vagy akár csak Észtország. Én többé-kevésbé különböző akcióim révén nagyjából látom, hogy kialkotja a törzs közönségét. Ki az LNP közönség? De szerintem egy nem lehet, és főleg egy, másik az is, mert egy sikeres pártnak ö, sokféle az az új. Ö, a 5% körül már tömegpártról beszélünk, mert akkor, amikor 100 ezres közönségről beszélünk, inkább az már vegyes. inkább Nem tudom ezt, bocs, de, bocs, de ezt, így nem tudom megmondani. Nekem a tipikus élmény, mondjuk én itt a főváros belsőjében indultam, kopogtatásoknál, az az volt, hogy mondjuk egy 20 és 45 közötti generációban tipikusan vidékről földköltözött Pestre és alapított családot többségében, kisgyerekkel, és mondjuk van egy diplomája, de nem 600 phd külföldről, és nem szegény, mert mondjuk egy újépítésű házban lakik, de nem is gazdag, mert 60-70 négyzetméteren. Nagyjából ez volt az a, hogy mondjam, szociometria, aminél nagy biztonsággal azt lehetett mondani, hogy ide fogja nekünk adni az ajánlást. Akkor legyünk kereteszel. Ja, mondhatok mondhatok egy, egy másik végletet is, szintén belpesti, tehát Ferencvárosi, belvárosi régi bérházakban, hogyha csöngettünk és mondjuk egy idős egyedülálló férfi vagy nő nyitott ajtót, akkor hát azért az esélyeink radikálisan omlottak a semmibe. Um, az LMP-nek mi a jövőbeli célja az, hogy egyszer kormányerő legyen? Természetesen, tehát szerintem nem, tehát ha nem viccből csinál valaki pártot, meg komolyan veszi a feladatát, akkor ez azt jelenti, hogy nyilván azért dolgozik, azért küzd, harcol, hogy egyszer hatalmon keresztül befolyásolja. De úgy, hogy a... ő maga legyen kormányerő, vagy vagy lesz valamelyiknál nála, nagyobbnak amelyik párban. Ad... Ez az aktuális politikai környezettől függ. Ugye vannak olyan országok, eléggé töredezett pártrendszerrel, ahol nem kérdés az, hogy csak koalíci... Hollandia hirtelen, csak koalíciós kormányok működnek, és ráadásul jó néhány olyan párt van, amelyiknek a platformja az bármikor összeilleszthető. Na és Magyarországon a, viszont az a helyzet, hogy akik ma a felszínen vannak, tehát a parlamenti porondon, azokkal én nem tudok elképzelni belőle oh, a belől. De jel... ezért is mondtuk azt, hogy mi olyat, hogy mi kisebbik partnerként betársuljunk bármelyikhez, ez teljesen kizárt. RMDS, DSZ, vagy csak a szembe jutott? Mi van, hát, mint kormányerő Romániában. Az egy egészen más sztori. Tehát az RMDS, sztori. Hát tehát más, nem csak hogy a román politikai egy pártszerkezet is teljesen más, hanem az mds nek a küldetése is más, mint egy bármilyen hagyományosan, tehát ideológia mentén megszervezett pártnak. Mint, hogy az is kizár dolog, hogy ti egy felálló kormányba adnátok potentátot, ha egyébként hívnának. Persze, hát ezt mondom, tehát az, hogy mi egy... És arra esély sincs, azt ugye jól látom, vagy legalábbis kicsi az esély, bár az ebben sohasem mondja azt, hogy soha, hogy ezek a pártok meg tudnának úgy változni, hogy mondjuk négy év múlva szóba jöhessenek, mint potenciálisokat. Sohasem mondd, hogy soha, de, de erre meglehetősen meglehetősen hogy mondjam, Jó. alacsony hát kérdez, látok. Azt hát kérdezem naiban azt meg, mi kéne ahhoz? Ha hát például a nagyüzemi lopásokat nem csak abba kéne hagyni, hanem kéne húzni egy vonalat, és a megfelelő szabályokat életbe kéne léptetni, Jó, Mit tudná egy Gyurcsály ha be akarna lépni az ellenpőbe? Mit kéne neki ahhoz megtennie? hogy. Ne, én ilyenek, azt... ez, ez, ez, ez ah. már irrealitásnak valami egészen. <gül> Jó, én ad abszurdum, tudok Nekünk van egy kongresszusi határozatunk 12 novemberéből egyébként hiszen valami 68%-os többség fogadta el, hogy az elmúlt 20 év miniszterelnökének kormányában nem veszünk részt. Értem. Um, ja. És van arra remény, hogy korájára nőjetek, túlmenően azon, hogy a hit hal meg utoljára? Hát, hogy kormányzati erővé tudjatok nőni. Ez a választói akarattól függ. Ha kellő erejű felhatalmazást kapunk, akkor kormányzati erővé tudunk válni. De látottál azt az országot, amelyik majd az Látom, elemkét... persze. persze. És az most hol van az az ország? Az itt van körülöttünk, és ebben nagyon sok munkánk van, hogy... De 2014-ben mi nem tudtam megteremni ezt a szituációt az országban? ennek rengeteg oka van, én ezért fogalmaztam, hogyha a végén itt visszalettünk parancsolva a tízes rajtkőre. Tételezzük fel, hogy nem, ja, bárcsán rossz a kérdés, az eredeti formáció lehetett volna nagyobb eredményt érni? Ez jó kérdés. Nem. Nem. Hát, ma, ma már azt mondom, hogy nem. Hát akkor... Kaptunk egy új esélyt, és erre tehát én, én csak helyesen tudtam neked, amikor ugye itt azt mondtad, hogy hát valójában nem cirkusz, hanem evolúció, ez egy evolúciós folyamat, melynek az evolúciós folyamatnak a többi párthoz képest még a jobbikhoz képest is, ami egy, egy újabb párt, nagyon az elején vagyunk, tehát a többi párt az egy húsz, vagy éppen több évtizedes fejlődési folyamaton ment már keresztül, a jobbiknak a története is 99-től íródik. Mi párták 2009 ben alakultunk. Jó, én már megértem uh, a médiában ezt azt, én ma már, ha nem is büszkén, de reálisan merem azt hirdetni, hogy az embernek mernie kell, kicsinek lennie, uh, és belátni azt, hogy uh, miért is ott van, ahol van és azt egyébként nem is egy szomorú valóságként elfogadni. Én azt látom, hogy te még nem tartasz itt és ez beszél, nagyon jó. De, de, de, bocsánat, tehát de, ha itt tartanék, akkor most nem ülnék itt vagy nem politizálnék. De a másik meg az, hogy ezek a nagy igazságok, amiknek az a konklúziója, hogy Lássuk be, hogy mi már csak kicsincségre vagyunk. Nem, hát a csehó... ez pontosan olyan, mint amikor nekünk azt is elmagyarázták 2008-2009-ben, hogy teljesen hiába való pártot alapítani, Vonnak mert... Vannak rezonőrök. Nem. És a rezonőröknek nem kell az égig nőniük. Az biztos. Az biztos. Én egy rezonőr vagyok. Jó. <gül> um és Csehó is a nagyvárosoknak a felső polgárságából ítélik meg a világot. Mégis örökbecsű darabokat sikerült írnia. Mit az elkövetkezendő három hét? Túlmenően azon, hogy hány könyv fog még megjelenni tuslágról Hagyóról, Orbán Viktorról, rólatok, bárkiről? Hát én azt tudom, hogy mi mire készülünk egy én itt le fogom járni újra a lábamat, mármint az országot. E, az egészet? Fogom. Hát nagyjából szerintem mint többé-kevésbé, bár eddig is tettem. Mit fogsz mondani a népnek? És hát ugye most fogja bemutatni Róna Péter és Meszeris Tamás a programunkat. Nyilván a feladat a következő három hétben az, hogy azt mutassuk be, hogy mi milyen Magyarországot szeretnénk. E, de mondjuk egy uniós választásnak az eredménye sokban, sokban befolyásolja az előtte lévő parlamenti választást? Ezt az egész biztos. Tehát az... De csak ugye, a is ugye persze. annak a listának első helyzetét. Tehát a, mondjuk ennyiben nem is szerencsés, hogy nem egybe van a kettő. Szerencsés, vagy nem szerencsés? Nem szerencsés, mert most aztán végképp nem arról fog szólni, amiről egy EP-választásnak szólnia kell, hanem egy ilyen. E, hát egy ilyen after party lesz az április 6-i kiválasztás után. Oké, okay, szóval amiről lesz szó? Hát a kampányban ezen kívül pedig mi szeretnénk a, azt, a, azt az érzületet közvetíteni a választópolgárok felé, hogy, hogy igen lehet más, hogy fenn lehet tartani a reményt egy tisztességes politikára, hogy ellen lehet állni különböző kísértéseknek, és a többi, és a többi. Mi is szeretnénk ezt bemutatni, szeretnénk erről beszélni, és keveset nem a keveset foglalkozni. Nem mondom azt, hogy semmi, de keveset foglalkozni az ellenfelekkel. Amikor nem, nem volt bekapcsolva a mikrofon, mely hírek mentek, akkor azt mondtam, hogy az amerikai filmekben általában a jó szokott győzni, vagy legalábbis át, nagyon sokszor. Ehm, naivítás? Ha az ember azt... Tehát, hogyha ezt megkérdezi, hogy mond, papa, most is a jó fog győzni, Ugye a Vitraínak volt az a mondás, amivel én sokszor vitatkoztam, <coughs> hogy a, aki, hogy is van, hogy aki felül az alul marad. Hogyha ez igaz lenne a politikára, akkor a Fidesznek vesztenie kéne. Én ebben nem vagyok biztos. Én biztos vagyok abban, hogy a végén a jó győz. A kérdés az, hogy a filmnek mikor van vége. És az nem biztos, hogy ennek a filmnek április 6-án van vége. Meglátjuk. Mindig utólag mindig az okosabbak el... vagyunk. Mikor volt jó ebben? Ugye te hányos vagy? 40? Hmm, 43 leszek. Okay. Igen. Mikor volt hm. jó? Mármint mi? Hát ez a film. Már, melyik film? Az országfilm? Hát igen, az országfilm. Hát most így utólag visszatekintve voltak bizonyos pillanatok. Tehát akár a rendszerváltás körül, akár a 90-es évek, második felében, amikor bizonyos szempontból úgy tűnt, hogy ez egy jó mennyi film. Mennyi idő kell ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy ez már mérvadó? Két nap, három nap? Nem, öt-tíz év. Jó, hát akkor ilyen nem volt. De. Öt-tíz év volt? Elmond... Nem, nem. Öt-tíz év rálátás, hogy megítélde azt, ja, azt, hogy... Ja, azt értem, de, öt de, de mennyi idő kell ahhoz, hogy azt mondja, hogy ez, az ott egy sziget volt, és jó volt. Hát ahhoz egy pillanat is elég. Hát az egy pillanat is elég, de azt az ország nem biztos, hogy érzőjtek. pillanat én... az elmúlt négy évben is volt biztosan. Hát... mondja egyet. Hát most nem gondoltam bele, de, Ez de... Hogy... de... Jó, hát ha egy pillanat, tehát amikor azt mondod, hogy a 90-es évek második fele, most én ott is kérdezhetném, hogy ott konkrétan mire volt Hát nem osz. is, ott, például, figyelj, a leginkább én arra gondolok, én akkor voltam például pályakezdő ügyvéd, hogy abban az időben, hogyha egy fiatal, egy nagyjából korombéli gondolt egyet, volt valami fantasztikus ötlete, és akart egy vállalkozást csinálni, azt megcsinálhatta sikeresen és tudott embereknek munkát adni. És ez a világ valamikor a 2000-es évek másik felétől megszűnt. Tehát azt lehetett látni, hogy az ezredforduló vagy a 90-es évek másik felében nem egyszerűen így a számok tekintetében pörgött a gazdaság, hanem a mély rétegekben. Tehát, hogyha valaki Frissen kikerülve egyetemről, középiskolából meg akarta csinálni úgymond a szerencséjét. Volt valami kreativitás, amit ki akart élni, ne adj Isten meg is akart belőle élni, akkor nem kellett kimenni ebből az országból. De tudsz a gondolkodni, mert én mindig felidézem a, a kisvárosi Rákendról, amiről utólag derült ki, hogy ez a címe: a Ralph Haines benne, egy mafiózó volt, aki detronizálta a családját, hát ugye, mint mafiózó természetesen a mafia tagokat is detronizálta. Um, és amikor a lánya fellázott ellene, um, mert hogy el akarsz költözni otthonról, akkor pisztolyt lóbálva um, mondta azt, hogy erről szó sem lehet. Ez már azt követően történt, hogy hetekkel, hónapokkal ezelőtt a lánya megkérdezte az anyjától, tehát a pali feleségétől, amikor az rendelt magának egy teát, hogy mond apa, mikor köszönte meg utoljára a teát, és ott a nő hirtelen a pali elé áll, aki már bőröndel megy a lány el és azt mondja, hogy a lányunk el fog menni, arra a Fájnsz az teljesen meglepődik, és sose tapasztalt még ilyen ellenállást. Többenet az arcára, a lány elmegy, és még mielőtt elmenne, az anyja utána szól, és azt mondja, hogy tudom is, 8 vagy 12 éve, amit tehát azt jelenti, hogy 8 vagy 12 éve köszönte meg utoljára a teát. Van olyan, ez egy nagyon rossz kérdés, de ilyenekre telik tőlem, van olyan, hogy az igazság pillanata? Van. Meg szerintem el is fog jönni nem túl távoli jövőben. És a tételezzük fel kétharmaddal győz a Fidesz 2014 április 6... Nem mindegy, oké. Oké, akkor menjünk vissza. 2010-ben nem emlékszem a dátumra. Az az igazság pillanata volt, amikor létrejött az akkori matematika következtében a kétharmad? Magában a túlhatalom az azt én óvakodnék az igazság pillanatának nevezni. Az a választási rendszer furcsasága volt, hogy az kétharmadot ér, vagy érhet. Persze, egy választási eredmény mindig az igazság pillanata demokrácia demokráciában, tehát ezt nyugodtan, közhelyszerűen el lehet mondani. A most morális értelemben inkább az volt az igazság pillanata, hogy a megelőző kurzust azt ilyen mértékben utasította, utasították el a választópolgárok, és ez előbb-utóbb el fog jönni a Fidesz esetében is. Ja. De ugye nem lehet összehasonlítani a 2006 és 2010 közötti időszakot a 2010 és 2014 közötti időszakkal, mert az egyik pozitívuma is borzalma, a másik pozitívumával és borzalmával összevethetetlen. Össze lehet mindent vetni. Simán ösztönség. És nem tesz ki egy tüzet. E, Hát azért ott is azért voltak mutyik, tehát ebben de ebben meg, azt meg mondom, nehéz versenyezni. Ez két, két dolog van, az egyik az, hogy az egyiknek volt két harmada, a másiknak nincsen, az egyik az meg tudja azt csinálni, hogy ha a törvénybe ütközik, akkor arrébb ki a törvényt, és hát más a szocializáció. Tehát az egyik konglomerát Ez valaki ott egyszer be is szólt ott bent a parlamentben, hogy az a különbség a kettő között, hogy az egyik az úgy működik, mint a mint az Al-Qaida, sejtszerűen, a másik meg, mint a Sziciliai maffia, ilyen piramis alakú. Jó, én ezt a nyelvet nem beszélem, én csak a Földrajzi Névbizottság elnökére gondolok, akivel igen hosszan beszélgettem, és a vele folytatott beszélgetés soha se fog kimenni a fejemből. 25-én szívesen vagy látva. Köszönöm szépen. Sifronzás hallottak. Mi?